Radio filipin radio Filispin Sintonía de Radio filipin a Radio Libre Comunitaria de Terra de Trasancos eh, Temos ya, tal y como vos teníamos anunciado a, a un convidado aquí no estudio de Radio Filispin Hola, ¿qué tal? Hola boa tarde Bueno, pois pues, se trata de Carlos Outeiro eh, Delegado da Mesa pola Normalización Lingüística aquí na, na nosa comarca Así, é así, Carlos? Sí, respon responsável da zona da comarca de Ferrol Y bueno, está aquí, tal y como vos estábamos a comentar o principio do programa Porque a Mesa pola Normalización Lingüística Ten eh, previsto eh, argallar eh, o vindero 18 de maio Unha manifestación en Santiago de Compostela veis o lema polo derecho a vivirmos en galego. Venimos a comenzar, Carlos, un pouco polo, polo principio. Que é a mesa? Quén so de soa os da mesa? Ben, non podo principiar sin antes agradecer a Radio Filispín o convite para podermos falar destas cousas, sempre moi necesario. E sabemos que a Radio Filispín se, se ten descata, destacado polo tempo que leva eh, defendendo o noso idioma, a que lo, a nosa cultura. Eh, ben, a mesa por normalización lingüística é unha asociación que é independente, plural, apartidaria, con 22 anos á eh, súas costas, 22 anos nos que a defensa da, da lingua galega foi o referente único eh, que nos motivou e que nos fixo erguernos día a día na, no traballo que desenvolvemos. Non? A respeito do, do que comentabas, da, da actividade que estamos preparando en paralela ao Día das Letras Galegas, que como sabemos, mose o 17 de maio, pois estamos facendo esta movilización a que pretendemos que se evidencie a o pobo que hai detrás da, da nosa lingua. Temos unha lingua que non sempre está suficientemente prestixiada, que ten as carencias no seu desenvolvemento diario, que ten problemas nos, eh, para abranger todos os espazos e os usos que calquera lingua demanda no, seu, no territorio que lle deseo, e o galego eh, ten algunhas carencias que, que se poden evidenciar con facilidade. Ben, eh, sabemos e somos conscientes que hai un pobo que defende a súa lingua, e o que queremos é que o día de azoito de maio, na capital nacional, Se, se evidencia ese povo pretendemos eh, movilizar masivamente a, as persoas que eh, suscriben O, o manifesto que está encabezado con unha frase que eh, resume moi ben o, o que é o consunto manifesto que era o que comentabas polo dereito a vivirmos en galego uh -huh. Ben, un manifesto que calquera pode achar supoño na vosa pasena web ou ben, probablemente, se un colectivo tamén lle teña chegado pero, bueno, logo, se queres, tamén podes un pouco resumir o que contén ese, ese manifesto ¿no? eh, mmm, Fálanos un poquinho vamos a remontarnos a lo aos ah, anos 80, cando nace a Mesa pola numeración lingüística falamos un poquinho deses principios con que o seto nace, por que orientanos un poquinho en ese, ese sentido Sim, sí, a Mesa pola numeración lingüística nace eh, porque distintas organizacións como colectivo de, de, de, de ASPG Asociación Sociopedagóxica Galega os escritores en lingua galega e algún outro colectivo relacionado no seu traballo coteá coa lingua Movimentos eh, de Unha innovación pedagógica tamén Efectivamente no? sí. Conforman unhas ornadas eh, Nacionais Nas que se trata de facer Unha radiografía a situación lingüística Esa radiografía é, eh, Evidencia a, a realidade Que se intuía Estamos falando de primeiros dos anos 80 Efectivamente e, Entón, xa que logo considerase necesario establecer unha mesa pola normalización, unha mesa que aglutina a distintas organizacións na que todo o mundo poda ter participación unha mesa que, como ben decía antes plural, partidaria apartidaria independente na que todo o mundo poda ter o seu espazo, o seu oco de, para traballar E a partir desde aí, é, o que se vende Desenvolvemento unha... Ademais, eh, estes 22 anos É importante reseñálos Son de actividade continua Hai asociacións no noso país Que teñen máis anos Pero con flutuacións na súa presenza A Mesa por Asociación Lingüística Os 22 anos estivo día a día no traballo polo noso idioma no noso país. Uh -huh. Ben, estou mirando antes estaba lá base esa radiografía que era aquel en primeiros anos 80, aí xa como distiven de 2 anos, pois faciades e avaliades como estaba a cuestión da, da lingua galega e estaba mirando a vosa, a vosa vida, a vosa andaina denda anos con tanta en algúns aspectos como foi aquela aquela a movilización que tivo lugar no ano 87 aquela manifestación en Compostela tamén para pedir precisamente un uso do galego como lingua vehicular no ensino sí, un, unha manifestación que veis o lema de aprender en galego non é delito pois supuso tamén un hito no? na vosa andaina e na andaina, digamos, da loita por poner a lingua galega onde lle corresponde no? Si, sí, certo e eh, fundamentalmente por unha cousa porque podemos, e que o que tratamos de facer novamente, podemos evidenciar que hai un pouco detrás desta lingua. Moitas veces eh, des, está a ser eh, ninguneada a lingua secundarizada atribuindo eh, conceptos como que non eh, ten interese. Iso non é certo e, e non hai proba máis contundente Que, uh, miles de persoas demandando esta normalización do noso uh -huh. idioma. Son necesarias estas medidas para avanzarmos con pasos moitas veces máis pequenos do que nos gustaría pero pasos firmes e tratar de consolidar estos pasos. Uh -huh. ah, Se si agora mesmo eh, temos eh, no noso país un decreto como é o decreto 124 do ano 2007 eh, que está a ser cuestionado e eh, que desde a mesa cuestionamos Porque eh, a súa pouca eh, aplicación práctica É un texto que, co, que non se está a ver eh, executado Por parte da Consellería de Educación Que é a competente eh, a que Este texto é o que define os, eh, as asignaturas eh, os, os, O currículo os, digamos, o educativo, educativo. Eh, Que porcentaxe serían en galego E que, que en concreto as asignaturas en algún uh -huh. dos casos E se está a incumplir masivamente Pues no me he oído porque este decreto veo a luz... Grazas a unhas movilizacións que houve no sistema educativo, no ensino, houve previamente a ese decreto unha movilización que, que supuso que os nosos pequenos e pequenas eh, eh, disalan de, de asistir ás as clases dun seito masivo durante unha jornada e a Consellería se veu, digamos, motivada a dar ese paso. Ben, ese paso está dado, non é a, ese cadra... O 100% do necesario, pero si sí un avance cualitativo e cuantitativo a respecto dunha situación peor. Uh -huh. eh, xa que logo de demandamos e eh, neste caso exigimos Que se cumpra a literalidade do aí exposto E non é o caso Falamos do vosso papel de observatorio non Da situación lingüística de Galiza Falamos daquela radiografía que ti falabas Que facía de xa no ano 87 eh, Por mor daquela movilización Bais o lema de aprender en galego non é un delicto E digo eu, se superpoñemos esas radiografías Daquela, daquela ano 87 E a radiografía que podamos tirar agora No ano 2008, pode haber certas coincidencias, aí variou bastante a cuestión ou estamos, digamos, nun cambio de lema con un fondo moi parecido, ao final? A, a situación ven sendo a mesma, cualitativamente, coido que ven sendo a mesma, cuantitativamente podo me, eh, modificarse, evidentemente a, a día de hoxe ten unha meirán de introdución no ensino, xa que logo a, a nosa rapazada ten máis E acceso a, a unha calidade lingüística máis é certo que a uso oral que é o importante nun idioma e a necesidade do nos idioma no noso país para desenvolvernos con normalidade E para que unha persoa que se, que quera desenvolverse con normalidade, unha persoa galego-falante se poda desenvolver con normalidade no seu país, continua a haber carencias nestes dos últimos aspectos, non? Uh -huh. E, e non, é, non é desgraciadamente moi difícil de, de atopar estas carencias. Me enfolábamos da vosa, eh, digamos, aposta non sino, ese apartado tan importante a hora de, de enfocar o, o futuro no? da, da lingua, pero tamén tocades, digamos, outros aspectos e observades e estades atentos e atentas a outras, e, e, outros eidos da, da vida, no? como, por exemplo, o comercio, a toponimia a administración, a banca falanos un pouco deses aspectos digamos, así que tocades eh, satelitais digamos. De tocamos absolutamente todo, a lingua eh, evidente que é un tema transversal e si ben eh, fundamental eh, e cerne eh, na nosa problemática o tema do ensino eh, digo que é un tema transversal eh, e afeta a todo e, e a todos e a todas ¿no? eh, por exemplo, no tema da toponimia non debería de haber problemas eh, a, a lei de normalización lingüística leva, vai facer 25 anos, vai facer un cuarto de século que está aprobada e, e o único que, que que establece con taxativamente, o único que establece taxativamente é que a toponimia, a única forma da nosa toponimia eh, válida é a, a forma normal, a forma galega no noso país. Eh, ben, Eso non está a ocurrir Sabemos, hai eh, conflitos eh, cada dos por tres En distintos sitios E podemos ver simplemente Nas nosas estradas Cantidade de toponímia deturpada Pois iso eh, está eh, Terminantemente Prohibido por a lei de normalización lingüística Que vai facer 25 anos E seguimos batallando con iso Logo, eh, por exemplo Tambén damos importancia A igrexia O, o noso culto para as persoas Crentes, todo relacionado con, con este mundo eh, está a ter unha moi poca presenza do, do noso idioma cando hai est incluso estudos do, do Consello da Cultura Galega que, que evidencian tintos, os, os ouentes do, do noso país que van a, a esas misas e son moi proclives a, a que sexa en galego incluso eh, hai estudos, eh, quizas realizadas en persoas que saían de, de misas en castelán E eh, prefería mayoritariamente Que foran feitas en galego Xa cando as emisas son en galego A xente nas enquisas evidencia Que ten moita máis predilección polo O xa que galego. entraban falando galego E saían falando galego E Deus xe falaban castelán no? E efectivamente iso sucede Iso sucede con total normalidade Digamos con total hábito É moi habitual no noso país Calculamos que andan que é bastante inferior ao 20% das misas en galego que se dan no noso país. Mm. Uh -huh. a este Respeto, tamén tedes feito nas últimas datas de achegamentos As confrarías eh, da Semana Santa de Farolá, non? Sí. E mm. que tal foron esos tanteamentos, esos achegamentos a Levamos varios, a anos. Deus, ia dicir, non sí. Ben, eh, a, a das confrarías non é non é un, unha figura divina. <risas> eh nos achegámonos á coordinadora da confrarías mm. eh, E Isar van varios anos que estamos de mandando por carta por distintos escritos, de distintas conversas, por os medios de comunicación, unha mellora, unha normalización desta de situación. A día de hoxe, non podemos ser optimistas. Ajá. E da que estas confrarías, estas celebración reciben unha grande cantidad de cartos públicos, non? Sí, ento, este ano enfocámoslo tamén por aí. Eh, demandamos do Concello, na medida en que está a... a, a vincular orzamentos públicos para o apoio destas de esta, de asociacións, desta, de en concreto, da coordinadora, eh, entendemos que deben de cumprir as normativas que o propio Concello se ten implantado a sí mesmo e a, a Lei de Normalización Lingüística, o Plan de Normalización Lingüística da Xunta de Galicia, o Plan de Normalización Lingüística do Concello de Ferrol, incluso que establece que as, os orzamentos públicos deberán de ir En, no, en aqueles casos nos que se vinculen a, a convenios, contratos e outro tipo de situacións destas características terán que ir vinculados á mellora e á promoción do, do idioma galego aquí se está a trasladar como ben podemos observar como ben podemos soñar unha Semana Santa monolingüe en castelán, que non reflita a realidad de Ferrol, nin o seu entorno, nin Galiza, é monolingüe en castelán, Ajá. e a Semana Santa entón non nos pode representar. a de que está a supor, entendemos, un persuizo para, para os intereses de, de Ferrol e de Galiza. Xa que eh, calquer persoa pode acudir a unha Semana Santa en Castelan con tal de ir a Sevilla ou con tal de ir a, a Madrid, pero se si alguén quere eh, unha semana santa en galego con unha especificidade eh, propia galega, sin crasia, efectivamente. ademais resultaba bastante atractiva, ¿non? Para o que veñen de fóra. Efectivamente, un matiz eh, de, de positivo, un matiz de que engade unha peculiaridade a maiores. Escoitar eh, Deus falar en galego sempre pode supor escoitar un mensaxe nova, ¿non? Certamente, ¿no? Efectivamente, pois pues, nós que queremos lo así porque nos parece que o máis positivo resulta que non é comprendido por parte de quen está pilotando a día de hoxe esta temática e non queren acceder a, a, a, a ir implementando gradualmente o galego sin, sin tampouco se pide ningún esforzo inmediato nin, pero levamos varios anos e non hai unha resposta positiva a de hoxe O conce, desde o Concello de Ferrol a través do, do seu alcalde houve un compromiso de, de tratar de interceder a, a respecto con, con, con a súa económica que hai polo medio de interceder para que a situación mellore e tamén o alcalde comprometeuse a mellorar a súa, o seu comportamento lingüístico propio e o dos eh, concelleiros eh, que dependen que están ao redor no grupo de goberno porque non está a ver un comportamento lingüístico por parte das nosas autoridades como entendemos que o, o que deberían. Uh -huh. Ben, hemos de deixar un pouco a marx esa, o panorama, digamos, local, eh, institucional, e esa intercesión de Iresarri eh, con Deus, e hemos falar un pouco tamén de outras xa marcar, digamos, o punto que estábamos a falar, ¿no? eh, a, a convocatoria, o voso manifesto que des, que este desfeito polo dereito de vivirmos en galego, que vai ser eh, o lema da manifestación. Eh, manifestación eh, que repetimos, eh, terá lugar... O 18 de maio, en Santiago de Compostela, na Alameda, A partir ás 12 da mañá Contanos un poquinho, falanos que di ese manifesto E tamén moxe Poner unha, unha nova pregunta Para que aconteses cando queres tamén Isto eh, é unha resposta a ese Movimento, digamos, que surde Últimamente, antes das eleccións eh, Curiosamente, como é o Galiza Bilingüe Si, sí, ben, eh, a respecto do manifesto, manifesto O que ven a dizer É eh, eh, que queremos Vivir en galego porque é un dereito inalneilável das persoas da Galiza. Simplemente que como habitantes dun territorio, no noso caso Galiza, queremos desenvolvernos con naturalidade no noso, no noso idioma. Neste concepto se insiste en distintos pontos dun manifesto escueto que trata de unir a todo o mundo que non vai contra ninguén non necesitamos eh, de, de ir contra apóstolos do mal, de, de que mal están as cousas, como é algunha asociación que está no noso país, como a que acabas de comentar, non temos esa necesidade, nós o que si queremos é eh, eh, poder evidenciar o que xa sabemos que temos un povo orgulloso do seu idioma e un povo que está disposto a defender o seu idioma dos, de estrategias e de conceptos que para nada eh, se utilizan nin, nin, nin están vinculadas aos nosos intereses como país. Uh -huh. Nos imos a apoyar a calquera organización, a calquera institución, a, a título colectivo ou incluso individual que comparta con nós os mínimos objetivos. Non imos contra ninguén, repito. Que objetivos mínimos podemos ter? Pues, eh, a dignificación da nosa lingua Unha igualdade, se si queremos, eh, no plano de, de linguas cooficiais, unha lingua, igualdade xurídica que a día de hoxe non existe. Ese par de puntos podían ser un par de puntos eh, mínimos cos que podíamos coincidir con moitísima xente. Unha igualdade xurídica a respecto de linguas que nun territorio se consideran cooficiais non sería tanto pedir. Pois, pues desde a mesa por a normalización lingüística, levámoslo pedindo 22 anos que falábamos. Muy ben, pois pues esta foi a conversa con Carlos Lautero, <risa> <risa> delegado no, pola, da mesa por mesa pola normalización lingüística aquí na, na comarca, e que nos está convidando a todas e todos informando o respeto desa manifestación que terá lugar o vindero 18 de maio, vais o de polo dereito de vivirmos en galego, en Santiago de Compostela, a partir de despois das para as 12 da mediodía. a saída é as 12 da Alameda. Perfecto, Carlos. Pois pues, bueno. grazas pola túa presenza en Radio Frispin. Já sabes onde estamos e <ríe> nada máis. Áubas moitas Radio Frispin. Con tren informativos.